Deialdi zabal bat egin herriari parte hartzeko. Guk badakizu historian zehar e, danborra da erten zela nahi keri batzuen nahi keri bezala. Gero datu genula hiri herrian dauden elkarten artean. Eta gero bermatzeko herriaren parte hartze ireki eta osoa. Ba, auzoetan ere aktibatu genun da da izateko herriko nagusi festetan zeharrez. Guk egiten duguna bat aldekin, alik eta gehien koordinatzen ditugu, inolako ati histerik gabe, zeren gure sedea da elkarteak naturalki antolatzen dira, bertako kide eta ezagunekin, Baina ez dugu ahantzi nahi hau zuetako espiritua, erri guztiaren espiritua. Eta lehen esan dudan bezala, Damborra izatea herri eh, guztian zehar, txoko guztitan zehar, egun guztian zehar, Damborra da egunean, herriko eh, nagusi. Eta nolabaiteko indar bat ematen dugu, zonbait auzo zu eta horietan, vaindar ba, matematikoa jendeak parte hartu dezan, ez? Serenek uh -huh. jada zonbait uh, auzo erresagoak direla besteak baino ikusirik uh, auzoaren kontekstualizazioa, ez? Uh -huh. Ordun horretan saiatzen gara.